Colindă, Colindă, Doamne, Pruncul Sfânt și Drag, Dene, Sabia Văpăi, ce în vorba ta. Colindă, Colindă, Doamne, Dorul Sfânt și Drag, Dene, Aripa Iubirii, Coții Blând în ea. Colindă, Colindă, Doamne, Fiul Sfânt și Drag, Dene, Raiul tău, când cerul de larg. Colindă, Corindă Doamne, păstor sfânt și drag, dă ta pășune, raiul minunat. Colindă, colinde Doamne, sfetnic sfânt și drag, dă ta tărie să putem lupta. Colindă, corindă Doamne, odor sfânt și drag, Dă-ne piatra albă cu nume pe ea. Colindă, colinde Doamne, mire sfânt și drag, Dă-ne stele candel pentru munta ta. Colinde colinde doamne, cuvânt sfânt și drag, dă ne sânge iubirii de pe buda ta. Colinde colinde doamne, domnul sfânt și drag, dă ne duhul sfânt și lumina ta. Colinde colinde doamne, soare sfânt și drag, dă ne mierea veșinciei pe al porții prag.